Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen: Werbegemeinschaft unterstützt Spargelwochenende, Absturz eines unbekannten Flugobjektes und Kreispokalfinale am Montag. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nieburg und den Landkreis. Wegen der Richtung des Windparks in Himmelhausen sind der Westener Weg sowie die Zufahrtsstraßen und Feldwege zum Westerner Weg seit dem 28. April gesperrt. Aufgrund mehrfacher Nachfragen aus der Bevölkerung teilt der Windparkbetreiber mit, dass die Sperrung aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Nur durch eine Vollsperrung kann die notwendige Sicherheit aller beteiligten Personen gewährleistet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben Spargelauf und Spargelfest wartet nun auch die Werbegemeinschaft mit zahlreichen Aktionen rund um das Edelgemüse auf. Zum einen wird es einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Weiterhin werden alle Parkhäuser ihre Schranken öffnen, so dass Besucher dort kostenfrei parken können. Zum anderen gibt es in den Geschäften Spargel als Bonus, berichtet Jörg Kolosser von der Werbegemeinschaft. Ja, es gibt viele Boni rund um den Spargel, kann man sagen. In vielen Geschäften wird Spargel als Zugabe gegeben beim Kauf. Und so, dass die Menschen, die in Nienburg dann ordentlich einkaufen, an dem Tag auch gewinnen. abends werden, weil sie viel Spargel mit nach Hause nehmen können. Wir sind mitten in der Spargelzeit, Nienburg ist eine absolute Spargelstadt. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man sich zusammentut und gemeinsame Sache macht und dann ist eben noch mehr los in der Stadt und Leute können shoppen gehen, wenn sie shoppen wollen, danach können sie zum Spargelfest oder andersrum. Und das ist doch eine tolle Sache, da freuen wir uns alle drauf. Gestern Nachmittag meldete ein 45-jähriger Lokomar den Absturz eines unbekannten Flugkörpers. Die Örtlichkeit wurde von dem Meldenden grob mit der Feldmark zwischen der B441 und der L360 beschrieben. Dieser Hinweis führte zum Einsatz der Polizei Rehburg sowie eines Polizeihubschraubers. Bis 17 Uhr wurde der Bereich großflächig abgeflogen und abgesucht. Nachfragen bei dem örtlichen Gleitschirm- und Modellfliegerverein ergaben ebenfalls keine Erkenntnisse auf einen möglichen Absturz. Letztendlich konnte keine Absturz- bzw. Unglücksstelle gefunden werden.